Tornem a estar al costat de la nostra audiència i ho fem amb el disc, aquest mini espai en el qual destaquem un compositor i les seves cançons. si ell mateix o ella ens en parla. O ells o elles, depèn de qui sigui la formació. Bé, avui ens aturem amb una cançó dels Buors, una veu que crida, es diu aquesta cançó que escoltarem en el dia d'avui. Una de les peces que pertanyen al seu àlbum de 2020, al dia de la victòria. D'aquesta formació fundada l'any 2005 a eh, Calafell eh, i d'aquesta cançó en concret ens en parla en Guillem Soler d'aquesta peça que com hem dit es diu Una veu que crida Hi ha una altra cançó també que, que vam fer amb un sol dia, que és la cobra obre disc, la Una veu que crida, que té un sol acord o sigui, agafes la guitarra, fots el fa menor i la pots cantar tota sencera i la vaig fotre allò pim pam, o sigui, un dematí em vaig llevat, vaig cap allà i gas al matalàs. I quan, res, al cap d'una hora i mitja truco al Jaume i dic, tinc una cançó, tio, amb lletra i tot ja de dalt a baix. Diu, hòstia, diu, no me diu, dona-li dues voltes. <ríe> I li vaig enviar i, i s'ha de dir que, després del nivell de producció, el Jaume i el David Rossell aquí van fer una feinada de collonuda perquè, clar, el meu era un toston, no?, un sol acord. I, i ells doncs, llavors li van començar doncs, a posar elements, electrònics, això o altre i li van donar dinàmica, no? perquè li faltava dinàmica no? Clar, amb un sol acord, i al final ha quedat una cançó que no té res a veure amb, amb res del que havíem fet abans i també n'estic bastant, bastant content. Ens indignem ens... corans va Han marcat Som el somriure que no agrada, els que et voldrien callat La pedra que s'escapa, el còctel que t'esclata, el nus de la sabata que demà haurem deslligat. Som la guerra, som l'amor, som cada mirada que penetra fort. Som la vida sense por i una veu que crida. Som el riure, som el flor, les que volen viure la revolució. Som la clau de la presó i el cor ens fa... i el cor ens fa... Això és el que ens el cor, aquest boom, boom, amb la gent de Boós. En Guillén Solén ha explicat d'on va sortir aquesta cançó anomenada Una veu que crida, pertanyent amb el seu treball en discogràfic el dia de la victòria, publicat el 2020. Una de les millors formacions que hi ha hagut a casa nostra i que des de Calafell continua escampant la seva veu i la seva extraordinària música tot arreu. Avui els hem tingut de nou aquí a les nostres càpsules amb el disc amb Rafael Corbí.